Veranova, que ah. es donde vive la... Cuidado. Mira, ya tenemos a segunda hora, ¿no? Sí, ya tenemos segunda a segunda hora, hora. Sí, señor. Bueno, queridos oyentes, eh, teñemos prometido una una sorpresa... Sí. Eh, vamos a facelo. Non sei se xa temos o outro lado do fio telefónico a persoa que queríamos mm, contactar, pero de seguido faremos. O que vamos a, a pedir o noso técnico, vamos a pedirlles o técnico que poña a ver se si pode ser a banda de música de Zelanova. Buscamos aí no ah, ah, a, buscamos sí, a, a banda de música de Zelanova porque precisamente, bueno, pois pues, mmm, ela ten algo que ver con aquela zona. É A persona que vamos a convidar a sí. falar con ela Ten algo que ver con, con esa zona de... Pois pues, entón vai a gustar de Porque mira, vindo ao cuento sí. Esa banda sí. Vaya, escutei Esa música por outra banda Aí no Barris, en Barcelona sí. Cando estuve allí A banda de Celanova Escuitáchela a ti, non? Si, sí, bueno, bueno pues A ver si somos capaces de poñela E eh, eh, damos ya benvida a sorpresa Que temos te preparada para todos os nosos ointes e seguidores Si, sí, señor O que pasa é que, eh, bueno, pois pues como xa saben O noso técnico é eh, o especialista en música E especialista en, en, en traballar desta esta maneira Tan apurada que... Pero de Que xa o temos acostumado a todo isto. <risas> pero de certo que será unha cousa interesante. Hombre, a persona tanto. con a que vamos a falar está encargada dunha, dun bloque interesantísimo e importante que se chama A Sombra do Penagache. Sí. Mm, Poñemos un bocadinho de música ou falémolo despois. Despois. Vale. Pues bien, vamos a dar la bienvenida precisamente a esa persona que teníamos como sorpresa para todos nuestros oyentes y seguidores. Muy buenas tardes, dona Ana. Ana Bos Bosquera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y por recibirnos tan amablemente. De verdad que chebamos quitar muy poquiños minutos porque sei que ti dedicaste a algo moi importante, eh, además te traballo e faena como todos, non? <risa> bueno, estamos a sábado. Estamos a sábado, pero bueno, o descanso tamén é grobo. No bueno, dices, eh, vou deixar isto preparado para o luns para comenzar es Claro E, e ademais é unha persona importante no ámbito no que se eh, move é abogada <risa> é, é, é, é, é unha persoa importante para min moi importante, posto cando me apresentaron ali en Entrimo foi para min un placer e unha honra enorme non? ela naceu en, en Quintela de Leirado pero se estuvo polo mundo adiante, me parece sí. que hasta en, en Latinoamérica, en Venezuela uh -huh. tamén é, pero voltou Xa está envoltou para a terra, non? Está en Vigo, a eh... era o que traía esta. Eh? Okay. Sí, xa nos contará. <risas> Vive en Vigo actualmente, eh vainos a contar cousas importantes. Mm, volvo a repetir eh, as grazas Ana por estar aquí connosco. Pois pues, eh, nada, moitas grazas a vos que, que por acollerme eh, eu eh, son eh, bueno, como xa dicítese, son un medio emigrante, ou funo por o menos. Eh, e entón estou moi contenta De estar con os co nosos paisanos Que están por aí Por, a, por, a comarca, por as comarcas de, de Barcelona, Cataluña sí. eh, aos que lle mando un saludo moi grande Sobre todo eh, Aos da miña familia política Que son de Monforte Por ali que hai, hai bastante salir sí. desa de zona Si, sí, si, sí, si sí. Sí, sí, sí. Aquí aquí temos diversidade de e tanto. Uy. aquí o meu carón están asmando que é da zona de Fonsagrada, hai moitísimos de, daquela zona, pero tamén hai moitos de Monforte, precisamente de Montforte temos un correspondente que é Xosé Manuel Hernández Montes, Montes que, que, que nos, a, tra, tra, bueno, traballa conosco os xoves eh fainos de, de, as súas crónicas semanais, co, a, acompañando tamén unha viñeta relacionada precisamente co, co sí. programa pero o, o que queríamos saber de ti non é somente ese teu traballo exterior que te vexes, senón o que te vexes que ademais está tendo unha repercusión enorme a sombra do penagache ese blog que ten moitísimas entradas e moitísimas visitas Bueno eh, eh, O blog da sombra de Benegache pois, Nace un pouco da, da necesidade Que sentimos en un momento dado eh, Felipe Castro e eu, De volcar un coñecemento que, que fomos acumulando de toda esa comarca uh -huh. É unha comarca Que está baixa influencia De tres importantes mosteiros medievales Que son o de Celanova uh -huh. Da banda de Muxina que falaba antes uh -huh. O de Fiaes Que está en Portugal en, en, No Concello de en, de Melgaso e é o de Ramirás uh -huh. o de Ramirás que, que era un, un pequeno mosteiro que que empezou sendo de masculino e, pois... e, despois, e despois foi femenino Femenino, de Moixas, sí, sí, sí Claro, probablemente, hasta hai moi pouco De feito, miñarai tuvo alguna amiga que estuvo ali na clausura foi sí. con sí. sete anos Ajá, uh -huh. eh, Eh, entón todo isto deixou nos moitísima documentación da era de media mm. eh, eh, eh, entonces decidimos pois pues, empezar a volcálo pero despois foi evolucionando eh, eh, Felipe deixou o blog porque tiña tres fillos, mm. dos traballos un gran eh, historiador tamén sí, ¿no? sí, que te, sí, te, sí. te valoralo moitísimo sí, sí, sí. Sí, un, gran, un gran historiador e mm -hmm. moi traballador e además unha escritora entre persona e un bo amigo pois pues, mm -hmm. entonces ao, mirar, ao final eh, foi acollendo outro tipo De, de, de, foi, foi, foi evolucionando entón, uh -huh. Empezaron a ter entradas eh, eh, Cuestións como a emigración sí. As lembranzas de emigración Hay unha entrada que hasta en momento, eh, No seu momento Destacou un xuso de toro que, eh, O verán que aprendimos inglés na aldea porque uh -huh. Os que somos de aldea xa, que a veces hai inmersión lingüística en sí. idiomas estranxellos se fai nas aldeas cos emigrantes que veñen sí, sí, claro, sí. Sí, claro, claro. Sí, sí. entón, pois, esa foi unha unha entrada que tivo moita moita importancia eh, repercusión, Después, sí, sí, sí, sí sí, sí, sí, tuvo moita repercusión e moitas moitas visitas uh -huh. unha parte moi importante das nosas visitas do blog eh, algúnas entradas chegan ao 40% son de fora de, de, de Galicia fora do Estado Español sí. eh, o cual nos dá unha idea do interés que teñen as xentes que están fora uh -huh. por, por conhecer eh, a súa terra ¿no? uh -huh. eh, en, en, temos de Estados Unidos eh, de Argentina sí. de Ese... Venezuela eh, esa é o... Me, perdona que te interrumpa, Ana esa é unha unha, unha tónica que pa, a nós tamén nos, nos enche de, de satisfacción e de orgullo, e honra lóxicamente, porque consider, conseguimos, bueno con, con, sabemos, non somente polo Facebook sino tamén polo polo noso blog sabemos que nos escoitan en Canadá, que nos escoitan actualme, ahora mesmo en Brasil e, e, e, e en su hija e, e, e, e, e, e unha, unha cousa curiosa que che quero contar, é que nunha falamos con cunha bodega que que unha unha adega de de do, do viño albariño e e fomos fixemos a entrevista preguntándolle cousas e tal, pero o, o, unha persona dende Uxuaia escribeounos dicindo vos por preguntar tal cousa e outro. Sí. <risa> bueno, pois pois para nos si sí, sí, vamos, é que isto esto é global. Si. Sí. Si. Sí. Eh, bueno, pues sombra o que trata un pouco é de, é de que a xente recupere o orgullo por a súa, por a súa terra Porque eh, hai cousas que temos a beira das nosas casas Nas que nos criamos, nas que nacimos Ou nas que os nosos avós vos mm. eh, E que descoñecemos absolutamente Todo isto empezou con, con unha cousa moi curiosa ¿no? Que sí. desta miña casa natal hai un monte que se chama o castelo. lle eh, un día, eh, a mí se me ocurriu eh, bueno, falar con, con os veciños, eh, e dixen, isto bueno, debe de ser un castelo. Eh, nadie se acordaba de nada, eh, nadie sabía nada, eh, non había nada, tal. Pero a mí naquela forma non me, <ríe> no me acababa de parecer moi natural. Entón chamei a, a Felipe Castro, que é historiador, amigo, parente, eh, Eh, unha persona eh, maravillosa, eh, eh, eh, estuve no liando. Deseñe, mía Felipe, eu creo que debíamos de ir. Eh, Felipe, co seus fillos, eu, come o home e a miña filla subimos un día eh, hasta ali. Mm. O asunto non foi nada fácil, né? Eh? porque que estaba moi claro no Google Earth despois eh, daquela estábamos todavía muy muy moi, moi verdes en, en monte nos perdimos, pasamos alé ao lado, pasamos de largo eh, nos introducimos dentro da vegetación eh, eh, acabamos eh, no medio das ilvas dos tochos e dos frentos ao final tuvimos que recurrir a un, un veciño mm. dos que naceron ali uh -huh. eh, que aparentemente parente meu tamén. Mm. Eh, eh, A pesar dos seus 80 anos, nos levou por o sitio máis pendiente, vos imaginais vos eixas montañas, que non, son, non é que se sean altísimas, pero bueno, pero grañan a súa pendiente, nos meteu a través de todo en línea recta. Eh, non, nos, non nos dábamos pillado. Eh, chegamos ali, eh, foi impresionante, porque era como si unha parede vertical se girara en 90 grados sobre o chan e quedaran as, as pedras como colocadas como unha alfombra mm. a pesar de que estaban cobertas de carcaixa se vía perfectamente o paño caído e mm. a, a cimentación dos muros do castelo entón para nos foi eh, foi increíble, increíble decir jo, vale hai aquí un castelo nadie o sabe mm. está sin, sin identificar non sabemos nin como se chama Ajá. entón Aí foi onde eh, collimos todos os, os a documentación medieval que estaba publicada e algunha que non estaba publicada, que, que, que acedeu Felipe. E eu, que son eh, de dereito, me puxe a en latín medieval. <risas> <risas> Carai, <Calaí. risa> <Calaí. Calaí. risa> joli. <risa> un, un exercicio bastante... Joli. <risa> sí, sí. O, ao final acabase... Acabas entendendo, porque además o latín, a medida que abalazan os anos, se vai parecendo máis o galego, hasta que chega a ser galego puro. Sí, claro. Exactamente, foi, foi esa, a esa procedencia. Exactamente. De, de, de, o latín convertíuse en galego precisamente por esa deturpación de do propio latín. Claro. Uh -huh. Sí, claro. Claro, e sí, sí, sí. despois tamén ves un corte de repente radical eh, cando entra o castelano, ¿no? que desaparece sí. da de bueno, documentación. Ahí... É, é moi interesante iso sí. tamén. Pero, bueno, o caso é que, foi que fomos acumulando un montón de información por certo, do castelo non encontramos nada claro. <risa> <Pero> mala, <risa> Solo... mala sorte, non? <risa> Solo... Solo... A ver, aquí no tombo de... De... da torre de... De, de Lisboa, pero a Braga porque, como estamos na raya eh, sí. a veces as fronteiras non están moi claras, non? Sí. moitas cousas aparecen precisamente na zona portuguesa sí, sí, sí, sí. o noso amigo común Xosela Mela iba a buscar moitas cousas sí. precisamente a Braga e a Coimbra claro, sí, sí. claro é claro, un no? sospeito que andará por aí eh, porque é unha edificación bastante grande como para que non aparezca nada o único que aparece é como como digamos como, como marco delimitando un de delimdes nos comunales e eh, oh. Eh, no, no século XIX, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero nada máis, entonces aí sabemos que se chama Castelo de Aranjo o Castelo das Viñas. O das Viñas é moi curioso porque estamos a mil cem metros de altitude. Uh -huh. o, eso quede decir que, que é da, da época do óptimo climático, antes da mini glaciación, o sea é, é moi antigo. Xa, xa, xa. cinco Tentes aí... Moitísima documentación Que, que, que, que consultar A verdade que sí Como, bueno, digo, como digo eu Quando eh, queres buscar unha cosa Que agora pues, metes ten internet Vou, vou furgar un pouco algo algo aparece pero la sí. documentación sí, sí no, grande documentidad con personas que como ela sí. eh, como que nos dice sí. felipe si sí. están a trabajar sí. muy, muy de fondo que por cierto ahora quiero votar una falar contigo eh, eh, ter casi todo o tempo de da nosa radio para, para dedicárlle a moitísimas cousas que que ti nos podes eh, bueno que, que, que seguro que nos poderías documentar e aparte de, de eso que nos poderías mm, ilustrar. Falabas precisamente de ese traballo que é un orgullo de coñecemento dos maiores para para para nós Entonces mentábame a min a mandácheme unha documentación, mentábame que que te lembrava amen mal con X os nosos pais eran escravos pero os nosos avós eran reis, non? Claro, claro. Eh, eh, os nosos pais, por decirlo de alguna maneira, non lembran eh o que pasa no que pasou no país. Pensan que pensaí que este eh que, que seu lugar de origen non ten importancia, que é un sitio onde nunca cambiaron as cousas, que sempre foron así as pedras naceron ali, como los decía unha vez sí. eh, este home Rogelio que nos levou a ver o castelo. Sí. Eh, no, aquí non había ningún castelo, as pedras naceron aquí. Pero pero claro, des, detrás desse país que foron esclavos os esclavos da, da, da súa educación ou sí. da falta de educación ou de formación e de formación tamén sí. eh, están os nosos avós que son os que fixeron eses castelos sí. eh, os que fixeron esas igrexas eh, eh, eh, é unha, unha cultura que está por detrás eh, moi antigua sí. e eh, é que non coñecemos que non coñecemos é claro. que despois, eh, moita xente eh, que, que habiu a través do blog, a través do, do, do Facebook, da propia sombra eh, sentía a necesidade de volver eh, cando había o millor anos que non iba e entonces empezaron a poñerse en contacto con nós por o Facebook, eh, a ir con máis frecuencia, houve algúns que hasta arreglaron as casas sí. eh, porque eh, teñen algo a que ir e eh, eh, xa non teñen as familias, non están os veciños pero teñen algo a que ir e ese algo dállo o coñecemento da zona Eh, na que teñen as súas casas as súas raíces e na que moitos deles e moitos de non nacemos De verdade que te eres un mon enciclopedia e eu teño moitísimas cousas que pedir preguntarche, teño moitas cousas que pedir pero vamos continuar co, con un bocadiño solo verás diríache, escoitando, vendo o teu, o teu blog a Asombrado Penagache, hai unha cousa que é interesante que falabas de Gomesende, mm. nunha de Las, por de, de, de Manuel Álvarez esa grande fábrica de, de, de, de loza que extraordinaria que había, que había no, precisamente en vigo pero que bueno desapareceu sí. tristemente pues, eu queriache preguntar se si na documentación que buscache ou que que, que, que, que mirche averían meu pai falábame porque ele estuvo en cortegada de baños de, de guarda forestal falábame que que, que cando eu nacin veo a axudarlle ao nacemento da a miña la miña mãe pois un, un conde un conde de, de, de, de por esa zona Podería ser eh podría ser porque alí hai en Nonoval hai un pazo con escudo e esa familia chaman chamallos do conde pero non non eu eu teño, teño esa documentación esa documentación non a teño xa é máis recente a ah, ah. É un pazo que está enfrente do aserradoiro mm. por encima de onde se facía a feira de Gomesende, a feira do 23. Bueno, esa é unha curiosidade miña, a ver, sí, que, sí. nada máis que eso. Pero, o, o, con respecto ao, ao a ese bloc, que eu quero que se poñera en valor é por iso que a xente se meta aí na, na sombra da, da penagache, que, que por certo, a, a, diste que casi todas as comarcas hai unha, unha penagache ou algo pare, semellante, non? Bueno, eh unha unha unha pequena unha pequena, a ver, unha pequena cousiña. decimos Penedache, chamamos de penegache con e mm. porque é masculino o penegache mm lle eh, eh, chegamos a conclu o sea, é así como íimos sempre os vellos é mm. eh, que eh, queremos que o oa podría ser una, un un equívoco lingüístico de eh, a pena crevinca a pena danaán sí. pero aquí en este caso masculino o PNH mm. entonces seamos nos máis dudas no y entonces pregunta como era <risa> como la pregunta disculpa era sí, sí que, que que eh, referíame a que mm, mm, casi todas las comarcas o casi todas ah. las zonas de, de Galicia sí, sí, tienen sí. una, una pequeñita serra o un monte o algo sí, que... Sí, sí, sí. Eh, te, sí hai unhas eh, montañas que son eh, unhas montañas totémicas mm. eh, nos desde pequenos eh, sempre nos eh, falaban da, do Penedache a neve no Penedache as, as vacas no Penedache, os cavalos do Penedache sí. eh, montaña, eh, defines... montaña, montaña máxica é unha montaña máxica por exemplo eh, por a zona de Entrimo onde estivemos nós, por exemplo teñen o Anamán, o Anamán exacto, que sí, é sí, unha montaña Eh, que, además, a pena de Alamante en forma de, de órgano sexual femenino sí. e eh, deu a luz a cinco a sete virxes sí, sí, sí, sí. Eh... a sete colinas que hai precisamente con sete, vir... con sete capelas a sete virxes de Alamante, Alamante. Sí. a sete virxes do Xurés, perdón sí, sí, sí. e eh, despois, por exemplo, eh, eu tiña unha amiga que era do Ribeiro mm. e eh, o seu pai sempre nos falaba de pena corneira e se, estou totalmente segura de que descoñecía a existencia do castelo de Pena Coetoneira e a importancia que tibou nas guerras irmandiñas eh, cada, cada, cada marca ten a súa montaña mágica sí. a montaña máxica de Pene Gache eh, eh, é como unha especie de lenda fundacional no? sí. as primeiras eh, os primeiros habitantes do Valde baixaron da, das montañas eh, nas montañas están as mamues as tumbas dos antigos que lle chaman claro, claro, claro, claro e os castos eh, todos Eh, as, as tumbas antiguas tamén agora hai un mudo aí que están estudiando por si fose romano entón eh, hai hasta unha lenda que que, que, que vincula co cristianismo a, a, a virxe María e o Neno Xesús dan un paso en Pene Gaxe e outro no val mm. como unha lenda de continuidade de cristianismo Que estamos aquí é eh, o mismo o sea vimos eh, de arriba, para baixo de baixo uh -huh. para arriba. e eh, uh -huh. as nosas orixes están arriba, non saben. Uh -huh. eh, ten moita forza como, como mito, como montaña máxica entonces cada, cada comarca ou cada zona de Galicia Ten precisamente esa montaña máxica ou ese, esa pena máxica sí, que... Aquí na, na, nesta comarca de Vigo, por exemplo Ten moita potencia o Galiñeiro O Galiñeiro, sí, sí, sí O Galiñeiro Tambén ten un castelo sí. Sí, sí. <risa> Xa vestir A lá bueno. por donde son E por pero... pero... la zona dos Ancares entre eh, o Bierzo e Galicia Hai dúas montañas que lle chaman a montaña das tetas, sí. porque se mella, eh? Bueno, eh, eh, de verdade que, que todo isto dá moitísimo... Bueno, xe, volvo a repetir, xe, temos moitísimo argumento, moitísimos argumentos para falar contigo. De verdade que eh, agradecemos moitísimo. Non quero incomodo, incomodarte máis, pero facer un pequeno inciso no asunto do rural que ti tanto amas, e que ademais... Eh, eh, eh, telo como preferencia ¿no? No, uh -huh. digamos que eh, a túa quietude o teu sosiego está precisamente no rural si sí. Eh, as persoas que como a min pois, eh, saímos de casa, ando e vamos eh, aos nove anos cambiarame cinco veces de colexio no? eh, entón, eh, o que tes sempre na, na cabeza como sitio fundacional referencia é uh -huh. eh, esa aldea no? esa aldea que está máis na cabeza ou mellor que, que noutra cousa no? uh -huh. eh, o rural, eh, eu penso que, que afortunadamente xa tocou o fondo hai xente que empeza a arreglar as casas hasta no meu concello de Quintero de Leirado se alquilaron algunhas casas que xa me parecieron es impresionante. Sí. Y yo que pienso que tenemos un serio problema acá pega, ¿no? Sí. Eso, eso mentábanmolo precisamente sí. Neso documento que me dicías Que que un, un agrónomo de, de Zeranova Dicíase que había ardanzas Na comarca que tiñen atribuídas Entre 50 e 100 parcelas Nós non temos tantas me, Meus irmáns e máis eu Temos en Berxinha e, e en, en Covelas., En Xamirás e, bueno, Pero non sabemos exactamente onde están Ni sabemos a queñas venderá e como vendelas tampouco. Non podes sí, Directamente sí. non podes Mira, eh, Eu por parte do meu pai teño catastradas 72 parcelas. ¿Sabes? Minifundismo puro no, y duro. Microfundismo. Que Felipe Castro llama el microfundio. Porque, sí, sí, sí. porque alguna, alguna debe de ser de 30 o 40 metros cuadrados. Es un, una cosa eh, sí. que son imposibles de encontrar, de vender, de explotar. Sí, sí. eh, no puedes hacer nada con ellas. Nada. nada. Sí. Y además, tu es obligación de limpiarlas, resulta absolutamente imposible terían que limpiarse todas en conjunto e sí. pagar por dos metros cuadrados que teñas catastrados porque senón isto é absolutamente imposible claro. algo, algo de, Algún intento houve con iso da concentración parcelaria non que, que, que, que daba por, claro. por, por intentaba xuntar reunir as cousas para poder dicir, bueno, pues este, este patrimonio é un poquillo máis grande gra, gracias a que se xuntan unhas parceliñas dun lado ou doutre pero, pero houve problemas tamén nalgún situación sí, Eh, eh, en Galicia eh, non é diferente a outros sitios ne, nese, nese senso no pero quero dicir que por donde son eu tamén houve, houve tamén principios de querer parcelar e outros dixen non, que a min toca moito monte, a outro toca moita labranza, outro moita a outro toca outro... moito prado en fin, pero aí o que se trata é de facer eh, de 4 minifundios facer dous ou... Os minifundios tamén. Sí, sí, sí. Tamén, tamén, pero bueno, quero dicir que darlle posibilidades de, de explotación ou posibilidade de... Sí. Euh, non sei, o uh, uh, que ti pensas, por exemplo? Eh, eu teño eh, un amigo que está en Brasil, eh, eh, claro, ali os ratifundios son imensos, decíame un día que o minifundio era un invento dos nosos antiguos para para poder subsistir na terra. O que pasa é que, pode ser que teña razón, pero o asunto é que se nos foi das porque, claro, eh, eh, partes entre os fillos as terras de labranza, as terras de viño, as terras de millo, e entonces acaban quedando eh, parcelas mínimas. mínimas E despois mm. hai unha aseneración, que é a aseneración anterior a min, anterior a ti tamén, mm. que, que non, eh, é moi, in, moi inmovilista, porque todavía está moi cerca... Eh, a redención dos foros. entonces hai ese apego, porque a terra ten que ser esta terra e non pode ser adolado, no Eu, por exemplo, con Felipe, que tamén era ataínde, eh, intentamos eh, en algún momento facer unhas permutas e era imposible, porque a generación anterior eh, estaba seguía empeñada en, en, en unha serie de ideas que non, que non teñen ningún sentido. Falaban do millo cando hai... Más de 30 anos que nadie planta millo na na ataínde, non? Entón, sí. digo, vamos a ver, é unha cuestión de organización, de organizar un pouco a terra. Despois xa veremos que facemos, pero é que así non podemos seguir no non hai maneira, Pero o que ti dices concretamente con respecto a, bueno, a non só mi mi fundido, lo, fundido, é que que bueno, que que estas xeracións poderían sorprendernos ou poderían facer algo moi importante tendo sensibilidade e aproveitando a posibilidade de de, de, de de sumar máis que de afastar para que para que o, o rural tibeña tivera, o sea, que, que como ti dis toco o fondo, pero que tibera un poquinho máis de resurdimento, non? Eh, eu, eu teño moita fe e moita esperanza en que en que a próxima generación volva a mirar para, para o rural. Eh, eh, eu teño, por exemplo, unha prima que ten un fillo de 30 anos que casi non foi á aldea eh, e agora vai el sol eh, a pasar temporadas grandes uh -huh. eh, e non se criou non se, ni se criou alá, ni nada, simplemente... Eh, foron recuperando orgullo eh o, o gusto sí. e o aventou outra maneira diferente a como vemos nos pero lles gusta ir e lle eu teño esperanza de que esta xente pois eh, eh, co tempo pois acabe por, eh, por facer algunha cousa. Ademais a pandemia e eh, o confinamento mm. hai que reconocer que lle sentaron ben o rural porque sí, sí, esta... sí esa concentración nas cidades demostrado que demostrado que, que era era moi complicada. Sí, desde logo. de novo. Que non era beneficioso precisamente estar ser demasiado urbanita. Non? Claro. <risa> Porque <risa> lo que me dice a mí un rapaz, eh, vaya, eu digo rapaz, te tiña un esco, <risa> un 40, un 40 e anos, mais ou menos, non? Que me dicía, pero tú eres de Bilbao ou, ou de aldea? Digo, non eu sou dando da aldea e dices que sorte tes <risas> Ana eu continuaría bastante rato contigo non quero incomodarte máis pero mira, como xa temos o teu contacto déchenos eh, un, unha lección non somente de bueno. ruralismo senón tamén n, n, Bueno, nos cousas moi moi interesantes. Os nosos ouintes están precisamente felicítándote. Sí. Agradecete muitísimo a túa colaboración de hoxe e como xa temos o teu contacto volvo a repetir, pois intentaremos incomodarte noutra ocasión para seguirmos falando de cousas moi importantes que, que que suceden aí en Galicia e nas que ti estás ao día pois pues, encantada de ser incomodada, non hai ningún problema. para, para te, bueno, pois, pues, no, non como correspondente, pero sí que nos axudarás a entender moitas cousas importantes, porque, por, por exemplo, o asunto da emigración, ti tratáxelo moito, e, además, foche ese emigrante, sí, pues, sí. tamén é outra cousa das que das que podemos falar mo, moi animadamente, ou, por exemplo, como eres abogada, pues, as, as leis urbanistas que, que, que existen, ou ou do dereito galego que en ti sofro directamente cando, cando des que empregar o galego e a mellor algún xuiz non, non quere <ríe> non quere empregalo Alguna vez pasou <ríe> Alguna vez pasou Bueno, pois agradecerche moitísimo non queremos incomodarte máis tempo Bueno, pois un abrazo para todos e especialmente para, para a comunidade de galega por aí de, de Cataluña Moitas gracias, pues gracias. Unha aperta moi grande e un saúdo cariñoso tamén para Felipe xa yo diré xa yo diré eh, tamén nos incomodaremos noutra ocasión tamén para que nos fale tamén un poquinho de historia porque como ti dice un, un gran historiador sí. pois pues estaría moi ben estaría moi ben pois pues xa pues, un... o pois faremos tamén unha perta grande pa, tamén para tu marido ese grande pintor é sí. Sí. Moitas gracias despedimos toco a música que tiñamos preparado que queríamos que eh, eh, escoitaras ao principio pero bueno, como non pudemos facelo facémoslo agora para despedirte a banda de Celanova interpretará unha peza para ti